«Ну якось вже без те», – почала було Поліна, та Стевка її перебила. «Та ти вже без ме пробувала? Скористайся моєю чуйкою, раз є нагода. Гарний хлопець! Я би сама б. Так бачиш, мені трохи не до того», – зареготала вона в слухавку. Та ж сама незламна та оптимістична Стевка. У променях фар... На трасі чорні смуги від коліс автівок, а наче за кадром з обох боків дороги у темряві засніжені поля. Двірники змітають сніг з лобового скла, в салоні тепло, затишно. З пакетів на задньому сидінні пахне мандаринами. Богдан керує машиною впевнено, але обережно, бо поруч з ним жінка, з якою він хоче прожити решту життя. І вона вже про це знає. Хоч і просила не квапити з відповіддю. А він і не квапить. Поспіх не личить справжньому чоловіку. Життя триває. Сьогодні – останній день року. Вони їдуть до міста її дитинства. Може, там Поліна зважиться? І вони почнуть нове життя з нового року? Грає мобільний. Господи, це видавці. Приречено зітхає Поліна і відповідає на дзвінок. Після короткої розмови дякує та відключає мобільний. Нічого не розумію. Геть нічого, каже вона, украй здивована. А що кажуть? Кидає на неї погляд Богдан. Уявляєш? Привітали з Новим Роком і сказали... Ну, не розумію, маячня якась. Сказали, що прочитали мій переклад, він їм дуже сподобався. Дякують за труди та дотримання термінів. Одразу після свят закрутиться робота над книжкою. І що ж тебе дивує? Як же? Я ж їм нічого не надсилала. Я взагалі переклала менше половини. Поліна підозріло дивиться на Богдана. Це непорозуміння нагадує його колишні фокуси. Але якщо він і міг би залізти в її комп чи пошту, то де би він взяв сам переклад? І справді дивно, каже Богдан. Сподіваюсь, ти не думаєш, що це я? Їй-богу, я у французькій ні біса не тямлю. Я ж математик, програмер, трохи військова людина, переклади не моє амплуа. Не твоє? підозріло питає Поліна. А коли вони його отримали, не сказали? Ні. Сказали, що вже прочитали і написали мені відповідь. Та я сьогодні зранку не була в інтернеті. А що? Богдан посміхнувся, наче вже мав якусь логічну версію. Ну, можемо спробувати з'ясувати, тільки треба зупинитись. Ну, зупиняйся. Нічого не розумію. Машина з'їхала на узбіччя. Богдан увімкнув світло в салоні та дістав свій ноутбук. Підключившись до інтернету, зайшов на сервер, де була поштова скринька Поліни, і повернув ноутбук до неї. «Заходь до ящика». Поліна недовірливо подивилась на Богдана і ввела пароль. Ось невідкритий лист від видавців. Це неважливо, заходь до папки «Відправлені». Поліна зробила це та втупилась в екран. Не так уже й багато було тих відправлених останнім часом листів. «Ну, що там?» – спитав Богдан. «Ось він. Лист від мене до видавця!» – здивовано промовила Поліна, не відриваючи погляду від екрану. «Коли?» «19 грудня». А, зрозуміло, посміхнувся Богдан. Що зрозуміло? Що, Богдане? подивились йому у вічі Поліна. Девакувата родичка заходила, посміхнувся хлопець. Стефка? видихнула Поліна. Але ж, але ж як з моєї адреси? Ну, то вже справа техніки. «Але за компом я її тоді бачив», – посміхнувся Богдан. «От вже ж!» – не могла прийти до тями Поліна. «Та як же ж це? Навіщо?» «Як же воно? Хіба я сама безголова?» «Ну як же я можу на це піти?» «Під моїм іменем вийде її переклад, а мені ще й гонорар заплатять?» «Ні, це вже вона перегнула». «Переплюнути мене захотіла, чи пожаліла бідну родичку наша мадам Тіфані Морель?» – вже сердилась Поліна. «Та не заводься, вона ж з добрих намірів. Не думаю, що тут інші мотиви. Та ви знущаєтесь, мабуть, за моєю спиною вирішувати мої справи?»